Пітер Блад судив про неї, як нерідко всі ми робимо, не знаючи її в достатній мірі. Проте дуже скоро в нього з'явилася підстава змінити свою думку. Якось наприкінці травня, коли спека вже ставала нестерпною, в Карлайлську бухту вповзло побите і понівечене англійське судно Прайдов Девон. Надводна частина судна була посічена і потрошчена. Рубка перетворилася на суцільний, з'яючий отвір. Безаньщоглу знесло гарматним ядром, і лише зазубрений пеньок вказував на місце, де вона стояла. За словами капітана, це судно витримало бій з двома іспанськими кораблями десь поблизу Мартіньки. І хоч капітан присягався, що це іспанці підступно напали на нього, важко було позбутися підозри, що сталося якраз навпаки. Один з іспанських кораблів, щоб уникнути бою, втік. І якщо Pride of Devon не переслідував його, то тільки тому, що він був уже нездатний до погоні. А другий іспанський корабель було потоплено, але перш ніж його потопити, Англійці перенесли в трюм свого корабля немалі скарби. Фактично, це був один з тих піратських нападів, які були джерелом постійних чвар між Сент-Джеймським двором і Ескуріалом. Скарги на такі напади надходили то від одних, то від других. Проте Стід, як і більшість губернаторів колоній, Охоче вдав, що вірить розповіді англійського капітана. Він поділяв ту ненависть до чванькуватої владної Іспанії, яку носили в собі люди інших націй від Багамських островів до Мейну. Ось чому він дав судну Pride of Девон притулок в своїй бухті і створив усі умови для ремонту корабля. Але перед тим, як розпочати ремонт, з корабля на берег висадили 20 англійських моряків, так само побитих, понівечених, як і корабель, і шість іспанців. Все, що лишилося від іспанського загону, який вдерся під час бою на англійське судно. Поранених розмістили в великому бараці на пристані. Для подання їм допомоги покликали двох медиків: Бріджтауна, Пітерові Бладу. Також наказали взяти участь у цій роботі, доручивши йому лікувати іспанців. Він добре говорив по-іспанськи, крім того, як раб займав нижче становище, ніж його колеги. У Блада не було підставлюбити іспанців. Два роки в іспанській тюрмі і участь у війні в іспанських Нідерландах дали йому змогу ознайомитися з такими рисами іспанського характеру, якими аж ніяк не можна було захоплюватись. Проте він чесно виконував обов'язки лікаря, як кажуть, з душею, і навіть з якоюсь, може, удаваною прихильністю до своїх пацієнтів. Іспанці були дуже здивовані, що їх лікують замість того, щоб негайно ж повісити, і виявляли незвичайно, як для їхнього брата, покору. Їх, правда, обходили своїми щедротами жителі Бріштауна, які носили в госпіталь пораненим англійським морякам фрукти, квіти, делікатеси. Та не тільки це, бо коли б узяти до уваги побажання декого з цих жителів, то іспанців, як цуценят, кинули б на повільну смерть. Піттерблад це прекрасно розумів. Якось, вправляючи з допомогою негра, присланого для догляду за пораненими, Зламану ногу одного з іспанців, Блад почув, що до нього хтось різко звернувся низьким хрипким голосом. Лікар одразу впізнав цей голос. Він усім своїм єством ненавидив його. "Ти що тут робиш?" Блад не підвів очей і не відірвався від роботи. В цьому не було потреби, як уже було сказано, він знав цей голос. "Вправляю зламану ногу" відповів Пітер. «Я це сам бачу, дурню!» І на тлі вікна, над бладом виросла огрядна постать полковника. Напівголий змучений іспанець, що лежав на соломі, з жахом втупив чорні очі в прибулого. Не треба було знати англійську мову, щоб відчути, що перед ним ворог. Різкий, загрозливий тон досить ясно говорив за себе. «Бачу, дурню!» Так само, як бачуєте, хто цей негідник, хто дозволив тобі лікувати іспанців.